die lever van die aarde, op die 16e van die eerste maand 1847. Na die mult is die lever een van die belangrikste organe. Sy is die afskydingsapparaat in die dierlike, sowel as in die aardlicham, en verdien daarom net soos die mult ons besondere aandag. Mens en dier eet spuise wat net soveel doodelike gif bevat as levenswekkende voedingsstoffe. Die ten gevolge sou mens, net soos elke dier, na die genotvolle maaltijd sterwe, as daar nie in die lichaam orgaan was, wat al hier die giftige stobbe, hoofsakelik koolstof en blauwseer, begeerig na homself toe getrek het, dit gedeeltelik in een speciale reservoir versamel en dit deels dier die urengeleier afgevoer het nie. Die nittige orgaan is nou juist die lever. Haar bou, like baies is die van die mild, wat betreft die innerlijke constructie, maar die vorm lyk meer soos die van die longe. Die deel van die ingewande bestaand is ook uit die groot hoeveelheid aan mekaar gereigde kamerkies, wat net soos die van die mult, maar dan iets wat nauwer met mekaar verbonde is. Naas hierdie kamerkies word die lever hoofsakelijk dierkrys met vier verskillende soorte buisachtige faaikies, wat echter nie die vorm het as die van die mult nie, maar dit is gelijkvormig der lopende organe wat met mekaar nog dier kleiner deergangsvaaikies verbonde is, so dat alle organe van die deel van die ingewande in een onderling verbinding met mekaar staan. Een deel van hierdie vate kom uit die hart en voer reiklik baie bloed na die lever, so die bloed hier met die benodigde hoeveelhede koolstof, net soos met een na verhouding klein dosis blauwseer versadig word. Dan eers is dit voldoende geskik om deur die verteringsproses in die spysverteringsorgane te voltrek en van daar verder na buite om ook die vel te vorm. Want vir invendige gebruik het sulke bloed onbruikbaar geword. Daardeur is lewersiektes dan ook veral maklik te herken aan die vel. Dit is een soort deurlopende vate. 'n Tweede soort vate loop van die maag na die lever. Die soort vate neem alle waterachtige bestanddele op, waarin die baie verdunde blauwseer weggelei word en dan in die lever dier klein verbindingsvate in een korekte verhouding aan die bloed afgegee word. Wat oorblij, word uit die lever dier die nere afgevoer na die erineblaas, wat het dan as onbruikbare materiaal van homself afstoot en dier die erineleiers heeltemaal uit die lichaam verweider. Dit is die tweede soort vate wat dier die orgaan van die ingewande loop. Een derde soort vate gaan ook weer van die maag uit en verbind speciaal die sluimvlies met die galblaas en die lever. Door hierdie vate word die sluimerige kool of galstof van die spuise in die maag afgesonder en vir die grootste deel in die galblaas bewaar. Die rede daarvoor is dat, as die mens of die dier iets te min van hierdie stof wat vir die vertering nodig is, uit die spysvertering in die maag haal, die lever van haar voorraad weer bytje aan die maag moet teruggehe want alle vertering is 'n soort gistingsproces waartoe, soos bekend, sommige voedingsstoffe hulle self beter verleen as ander. Ook het enkele stoffe wat werkelijk waterachtig is, maar weinig giststof in hulle self, wat elkeen in die natuur dadelijk kan merk. Neem bijvoorbeeld een houwer met syver water en voeg een bekie seemals daarby, dan sal die mense lang moet staan voordat dit gaan gist. Neem nou een ander houwer met wijnmos, en voeg daar een oorvloed gars of reismeel by, dan sal dit in een paar uur so'n gisting teweegbring, dat mens self nauweliks raad weet. As daaruit echter al blyk dat enkele stoffe wat die mens, net soos die dier as voedsel tot homself neem, meer of minder kool of giststof bevat, dan moet het ook duidelik wees dat daar in die lever vir hierdie oortolige stoffe een reservoir aanwezig moet wees, om daarmee een tekort aan hierdie stof te hulp te kom as dit in onvoldoende hoeveelhede in die opgeneemde voedingsmiddelen aanwezig is. Dier hierdie vate het ons nou die derde soort leer ken. Een vierde soort vate wat dier die organie in loop, is die klein gedraaide aarkies wat van die long uitgaan en in die verskillende kromings en draaiings gelei word. Dier hierdie vate word die galblaas gedeeltelik gevorm en gedeeltelik op voordierende gelijkmatige spanning gehou Terselfde tyd word dier hierdie vate steeds een korrekte hoeveelheid atmosferiese licht in die gal gebring. En dier die atmosferiese licht soveel seerstof, dat die gal nie veel gaan gisnie en daardier die boosaardige stof in die lichaam opwek, waaruit hoofdzakelijk allerlei ontstekings, rheumatiek, jeug en dergelike siektes ontstaan. Daarom is dit vir die mense ook baie ongezond, om hulle self op sulke plekke en in sulke vertrekke op te hou, waar hulle, in plaas van die tot lewe bringende syver atmosferise licht, maar net bedorwe licht in asem, wat maar baie min sierstof bevat, maar des te meer giftige stikstof. Dit vind jy vooral in die vervloekte krooë, waarin die gasten dier die afskiewelike tabakrook hulle self die allerbeste op die stank van die hel voorberei. Ons het nou vier soorten vaten van die lever ken. Hulle aksie en reaksie word weerses by die mult dier die elektrische vloeiedem bewerkstellig, wat in die voorafgenoemde kamerkies netjes by die mult dier een wruivende beweging van die kamerkies opgewek word. Natuurlijk word die elektrische vier van die lever hoofsakelik dier die vier van die mult opgewek, want ook die lever sy sonder die mult dood gewees het en nie in staat wees om te werk nie. Die lever bevind harself by die mense, net soos by alle diere, rondom die maag, omdat sy daar die nodigste is. Daar is die orgaan, maar dan in die grootste afmeting, ook in die aardige plaas. Haar funksie is totaal die selfde as die van die lever by die diere. Hoewel sy maar een sekundaire werking uitoefend ten opzichte van die werking van die mult, is sy toch nie een minder machtige orgaan tot verwerking van lewe in elke dierlijke organiese lichaam nie want uit die lever van die aarde kom aanvankelijk alles as het ware voort, wat die aard koos in haar self en op haar oppervlakte dra. So is ook al die seewater uit die lever afkomstig, en is uiteindelik niks anders nie as die uitgestoote erine van die aardlicham nie, welke erine echter desondanks weer verdamp en in wolke opgaan, wat op hulle beert in die licht, dier die inwerking van lig in soet voedsame water omgesit word. Ons het nou op hierdie manier in kort, wat so grondig as wat moendlik was, ook die orgaan leer ken en sal hierna weer tot ’n ander oorgaan.